Колодуб примовк, замислившись. Нас було небагато. Чоловік 15. Було кілька танкістів з розбитих танків, були кулеметники, політпрацівники, два бортмеханіки, навіть один полковник без полку. Я був тоді ще командиром танка, що залишився в німців з пробитим мотором. А до війни я був садівником. Сади госпом садив, співав пісень, дівчаток любив. Та, мабуть, ще й усе. Капітан Колодуб так тепло і разом з тим з такою тонкою, знайомою всім іронією усміхнувся, що за ним тихо усміхалася вся землянка. Ми вибилися сил. Ноги вже не несли. Наступала ніч. Перед нами, за селом, Велика річка. А німці були недалеко, чимало з нас не вміло плавати. Нам показали хату перевізникам. Тікайте, бісові сини? спитав нас дід Платон Півторак, що виходив уже сіней з веслом, сіткою і дерев'яним ковшем для виливання води човна. Багато я вже вас перевіз. Ой багато. Та здорові все, та молоді, та все перевези та перевези. «Савко!» – крикнув Платон до сусідньої хати. «Ходім, Савко! Треба перевести. нехай вже тікають!» «А? Ходім, ходім! Це вже, мабуть, останнє!» Савка вийшов зі своєї хатки і дивився на нас, як намальований. Було йому літ сімдесят, чи може й більше. Він був маленький, з підстриженою борідкою, був би він сильно схожий на святого Миколу Угодника, коли б величезна, мов коров'ячий кізяк, стара кепка не лежала в нього на ушах, та землянистого, так би мовити, кольору светер не висів на ньому, як на хлопчику батьків-піджак. За дідом Савкою виходив чималий хлопець з двома опачинами. «Еге-ге! Щось ви, хлопці, не той!» не як його! Не туди, не наче йдете!» – сказав дід Савка і хитро подивився на нас. «Оде ось нова, і торбочки, і ремні? Еге, а самі ось молоді. А звертаєте не наче не туди, га? Ходімо же, годі!» – сказав Платон. «Пішли!» «Заспокойтеся, човен є і чималий!» – сказав я тихо нашому супутнику Борису Троянді, що хвилювався увесь час більш за всіх. «Він не вмів плавати!» «Ви думаєте, вони нас перевезуть?» «По-моєму, треба бути дуже обережними», – стримуючи хвилювання, сказав Троянда. «Не знаю, чого вони оце так тікають», – сказав дід Платон, ідучи за Савкою до річки, – «так ніби нас тут зовсім не було. Чого вони так тієї смерті бояться? Раз уже війна, так її нічого боятися. Уже якщо судилася вона кому, то не втечеш неї нікуди». «Еге», – погодився Савка. Вже, казав той, ні в танку не сховайся, ні в печі не замажешся. Душа несерйозна, розбалована, сердився Платон. Візьми мого Левка. Як він на кохенголі тих, яких бачив, всіх до одного вичистив. Читав листа? Полковник Левко Півторак. Я понімаю, а це казна, що не люди. Ми йшли стежкою мовчки у густих лозах. Діди йшли попереду сітками і хропачами дуже повільно, ніби на звичайну нічну рибну ловлю. І здавалося, не звертали жодної уваги ні на гарматну стрілянину, ні на рев німецьких нахабних літаків. Одним словом, увесь німецький феєрверк, що так замучив нас за останні дні важкого відступу, для них ніби не існував зовсім. «Слухай, батько!» «Ти не можеш йти трохи швидше?» – звернувся до Платона Троянда. Платон не відповів. «Слухайте, діду, ви не можете йти трохи швидше?» – стримуючи дрижаки, спитав Троянда ще раз. «Ні, не можу», – відповів Платон. «Чого пак ви отакий швидкий стали, хто вас знає? Старий я вже швидко ходить. От ходи вже своє. Скажіть, а де ж річка?» Далеко річка? А ось і річка. Дійсно, лоза зразу закінчилась,